Въздухът и мисълта Нови начини на хранене Беседа от учителя Държана пред Общи Околотен клас на 20 декември 1933 г. в София Размишление Ще прочита четвърта глава от Посланието към Ефесяните. Четоха се темите резюме на първата лекция от първата година на общия клас Трите живота Човек трябва да се научи да гради Който знае, той от един и същ материал може да изкара две противоположни форми Който знае, той може да туря нещата на мястото им А който не знае, той трябва да се учи. Като пишете резюметата, мнозина от вас не тулят нещата на мястото, но трябва да се учат. Това е една геометрическа фигура, нарисувана на чертеж. Тази фигура ще употребя като средство за обяснение. Всякога след едно обикновено състояние имате едно състояние А. Което се отличава с един ъгъл по-малък по мащаб по от ъгълъбе. Човек, който има един по-малък ъгъл, това показва, че той малко дава. Той винаги малко дава много взема. Но законът е такъв, че при следващото състояние на гълата, който е предполагаемо около 45 градуса, има друг един ъгъл, който е по-голям от 90 градуса. При това положение на по-големия ъгъл вие се намирате на физическото поле и вие ще се отворите. Това е живота на материалистическия свят. Който е живял един материалистически живот, ще дойде до положение да се отворят неговите чувства. Той казва... Да си поживее малко. Значи, колкото е бил стиснат, толкова се отваря. Сега законът има друго положение. Когато един човек, който ви обича много на физическо поле, вие не можете да отговорите на този човек със същата любов. Вие ще му отговорите, но с половината на любовта, която той има към вас. Когато единят е много горещ, другият ще бъде студен. Ако се движите в тази фигура, следующото състояние ще бъде пак по-малъкъгъл къгъл, стеснени. И тогава в геометрията казват – срещу равни страни лежат равни ъгли. Аз пък казвам, срещу успоредни страни лежат равни ъгли. И след като обиколите цялата фигура, ще имате две състояния с еднакви малки ъгли и две състояния с големи ъгли. В едното състояние ще бъдете щедри, а в другото състояние ще бъдете скрижави. Това проистича от наклона, който имате. Човек, който е скрижа в живота, той няма перпендикуляра. Няма мярката по която да се ръководи. Често хората казват, трябва да живеем. Какво нещо е живота? Той е все-таки художникът да каже, че трябва да рисува. Как трябва да се рисува? Всеки може да рисува, но да даде една вярна картина. Можеш да нарисуваш един нос, но този нос няма никакво съдържание. Например, ако вие нарисувате един профил, носът на един образ, то е изобретение на ума. Той е деформиран. Тези неща не са естествени. Има много образи, които са деформирани, но те не са образи на природата. Някой дете, например, носи един образ, който е деформиран, но ти казваш Аз го рисувам тъй, както е в природата. Ни най-малко не е според природата. За да нарисуваш един образ според природата, ти трябва да отделиш от него всичко онова, което е деформирано. Не мислете, че ако рисувате един човек, вие можете да го рисувате такъв, какъвто е. Вие ще си излъжете от външните форми. Всяко едно лице има геометрическа форма. За пример, ъгълът от 45 градуса показва какъв човек имате на среща си. ъгълът Б има приблизително 120 градуса. Значи, такова е неговото разположение. Сега, Представете си, че този човек, който отговаря на ъгъла, възприеме по-малко светлина, а другият ъгълът Б е като отворен цвят, възприема повече светлина. Кое състояние е по-добро? При 45 градуса или при 120 градуса? Много естествено, че е материалният свят, който има 45 000 лева е по веден от онзи, който има 120 000 лева. Като казвам, че душата трябва да се отвори, разбирам, че формата, в която човек живее, трябва да се разтвори. Вземете, например, доброто в човека. Може ли човек да бъде добър? Ако няма какво да дава, или ако той няма знание, или ако няма каквато и да е дарба, какво ще даде от себе си? Само кой може да дава? Само богатия човек. Само изворът може да дава. Но какво може да даде едно малко шише, което съдържа едно кило вода? След като се излее шишето, той казва Аз се изпразних. Какво ще ми разправя, че той се изпразнил, когато той е шише? Изворът никога не се изпразва. Когато във вас се смени едно състояние с друго, вие казвате – любов ми трябва. След 4-5 месеца, вие пак се изпразвате. Това е само за изяснение. И вие мислите, че природата се е изменила към вас, че Бог се е изменил. Не. Вашата форма е толкова малка, че вие не разбирате положението, в което се намирате. Вие сте далеч от извора, а не близо. Какво трябва да се прави тогава? Ще измените формата, ще измените ъгъла на вашите познания. Казвам, живота, в който ние се движим, трябва да се разглежда от гледището на геометрията. Всяка геометрическа форма подразбира един разумен свят. Следователно, ако се движите по една правилна форма, как... както тази геометрическа форма подразбира, че вие сте в един разумен свят. Геометрическите форми се образуват от разумни същества. Геометрията представлява най-красивия език на същества – които са завършили своето развитие. И всяко изменение на един ъгъл, на един или повече градуси, например 45, 50, 60, 70 градуса, всеки градус си има своите качества. Той си има и своите линии. Успоредните линии показват посоката на твоите сили, които излизат от душата ти. Например, ти казваш Аз обичам един човек. Може ли да кажете защо го обичате? Обичаш гроздето. Защо? Защото ти дава нещо. Обичаш светлината. Защо? Защото ти дава нещо. Обичаш водата. И тя ти дава нещо. Можеш ли да обичаш някого, който нищо не ти дава? Ти казваш, че обичаш всеки човек. Ти можеш да обичаш всеки, който те обича, но да казваш, че обичаш всички, без да те обичат, това е качество на Бог. Няма същество в света, което може да обича и тези, които не го обичат. Това е качество на Бог. Когато казвате, че обичате всички хора, без те да ви обичат, няма да се минат половина или един час и теорията ви ще се опровергае. Вярно е, че ти можеш да обичаш тези, които не те обичат, т.е. ти не можеш да обичаш човек, който не ти дава два пъти повече, отколкото ти му даваш. А човек, който те обича два пъти, отколкото ти си му дал, Любовта ти се намалява съобразно с това. Според мене, всяка една геометрическа форма е възможност за един живот, за един разумен живот. Един триъгълник е възможност за един квадрат. Един правоъгълник, един ром показват една възможност, едно състояние. В квадрата имате еднакви страни и еднакви ъгли. В ромба имате две по две срещуположни страни и ъгли равни. И тогава у нези, които се обичат, винаги се намират на страната Б. А онези, които са стеснени, се намират в В тях любовта е пресметната. Аз тъй определя, като цигуларя. Дали на един цигулар да свири за 5 лева? Той ще свири 5 минути. Казват свири повече. Не може. За 5 лева 5 минути се свири. Колкото даваш, толкова ще свиря. На една минута по 1 лев. Като свири 60 минути 60 лева. 120 минути 120 лева. 400 минути 400 лева. А сега искате някой да свири цял час за 5 лева. Срамота е това. Сега, какво се крие в идеята, че всички даром трябва да давате? Което даром ти е дадено, даром ще дадеш. Което даром не ти е дадено, няма даром да го дадеш. Той, каквото от Бога ти е дадено, каквото на тебе се пада, задръж го, а другото раздай. Когато ние говорим за любовта, тя е даром дадена. Следователно, не считай, че любовта е излязла от тебе. Не. Ти си само проводник на Божията любов. Бог ти е дал тази любов. И не казвай, че много обичаш този човек. Колко го обичаш. Ако този човек седи при тебе 3-4 години да го храниш, ще видиш колко е любовта ти. Ще кажеш да се махне този човек. Само за него трябва да живее и да работи. При сегашния начин на живеене, след като цялото човечество е приело всички блага, които Бог му е дал, и учени, и богати, всички са недоволни. Защо са недоволни? Религиозните хора са недоволни и богатите и учените и философите. Всички са недоволни. Защо? Че тяхната философия не била оценена. Че колко пари струва тази философия? Или че поезията им не била оценена? Че колко струва тази поезия? Или музиката му не била оценена? Колко струва твоята музика? Казва, аз му свирих. Свирил си. Ние продаваме това, което не е наше. Нито живота е наш, нито науката е наша, всичко чуждо и чуждо сме направили цяла една система. Някой казва, работил съм, времето си изгубих. Времето си изгубил. А при мене дойде някой човек, аз ще му свиря само при известни условия. Ще му кажа. Охото ти как е? Имаш ли ухо? После като ти свиря, можеш ли да играеш, можеш ли да тлякаш, можеш ли да подскачаш, можеш ли да маршируваш? Ако можеш всичко това, тогава ще ти свиря много хубаво. Но ако не можеш да слушаш както трябва, ако не можеш да играеш, ако не можеш да тлякаш и да ставаш, на такива хора не свиря. Музиката е за здрави хора, тя не е за глухи. Ама аз искам да чуя музика. Колкото и да искаш да чуеш, за тебе е само една струна ще тегли и ще каже Дай един лев. Ама искам другата струна. Дай още един лев. Ама и четири тях струни. Дай още един лев. 4 лева за 4 струни и то само за да ги чуеш. Ние се поставяме в една особена фаза в живота. Ние не знаем през какви пластове минава живота. Водата се определя от пластовете през които минава и от сплутеността на пластовете зависи каква ще бъде водата. Всякога пластовете имат известни пречупвания. Значи ония пластове, през които водата минава да се изчистят, за да се изчистят, те са претърпели известно пречупване. Когато минат, водата минава през такива пластове, които наполовина са претърпели пречупване, следователно те наполовина събират слънчевата енергия Следователно, уния, които изучават водното изкуство и които са повещи, познават на кои места може да има хубава вода. Сега мене не ме интересува материалната страна на въпроса, но виждам, че зад пречупването на всеки един пласт седят разумни същества, които са пречупили и построили тези пластове. Преди хиляди години даже те са знаели, че еди кога ще дойдат на тези места разумни хора да живеят. И казва, на тези разумни хора ще дадем по-хубава вода. А като знаят, че на някои места ще дойдат хора, които няма да изпълняват волята Божия, те са причупили пластовете по особен начин. На тия хора се дава повече върловида вода, която да няма такава магнетическа сила. Значи тия разумни същества преди хиляди години са знаели на какви места какви хора ще се населят. За да расте човека известна идея, той трябва да има съответната почва. За да дойде у човека духовния живот, той трябва да претърпи известно пречупване на пластовете. Или условията, при които може да живее този организъм, трябва да има такова съответно пречупване. Ако не вярвате, наблюдавайте да видите де се крие онова, което вие не харесвате в хората, които не обичате. Казвате, аз не харесвам окото на този човек. Какво не харесвате? Според вас, кое око харесвате? А или Б, които са нарисувани на чертежа. Казвате. Продълговато е окото му. Казвате за някой човек, че ръката му е дълга. Защо? Има ред условия. Не само окото, но вземат отгоре и веждите. Освен това, важно е и какво е положението на окото. Длъбнато ли е или е изпъкнало? Акото и продълговатото око е длъбнато навътре, има едно качество. Ако е изпъкнало, има друго качество. Тази изпъкналост показва, че мозъкът има известен строеж. Някой път мозъкът натиска върху окото и той изпъква. Следователно, някои очи са по-изпъкнали, а други по-вдлъбнати. Но ако очите са много изпъкнали, това е едно несправословно състояние. Ако са много вдлъбнати, такъв човек е нервен. Той има повече съзерцание. Ако учите потъват много навътре, органически обеднява. А бедният човек, като търговец, веднага почва да търси кой има да му дава. Да така казвам, добрият живот на човека седи в това, което му е дадено. А какво е дадено на човека? Неговото тяло. Сега ние говорим за душа, говорим за дух, но това са неща невидими. Най-известно е сърцето, понеже казваш «Сърце имам». Чувстваш пулса му. Ти само го чувстваш, но и сърцето е почти невидимо в човек. Че ако между сърцето и чувствата има известни съотношения, това всеки трябва да провери. И наистина. Ако ти се оплашиш, веднага твое пулс почва бързо да бие. Ако дойде една добра вест, че си спечелил нещо – и се успокоиш, ще пипнеш с ръката си пусто и ще видиш, че той е равномерен, ритмичен. Щом пусът е ритмичен, той се предава по цялото лице. Значи има разпущане и свиване на мускулите. Това е вътрешна наука. Най-първо ние трябва да изучим начините, по които Бог е построил човек. Например, Вие искате да си въздействате. Как искаш да си въздействаш? С думи ли или с известни движения? За пример, При най-лошото състояние аз мога да го трансформирам в 5-10 минути. Учителят прави движение с ръцете. От средата на гърдите пръстите събрано, бавно ги разтваря в страни в хоризонтално положение. Пръстите се затварят във вид на цвят и пак се събират на купи се разтварят. Ръцете се прибират с събрани пръсти пред гърдите. След това ръцете напред малко нагоре, пръстите събрани и навън се разтварят като цвят. След това ръцете пред гърдите и надолу. Тези движения ги има в светските хора. Така децата предават целувка. Това е. Една магия От пръстите излиза нещо казвам Давам и вземам Някой казва Аз давам нещо Щом даваш и ще вземеш До сега вие сте разбирали само едната страна Какво хората ви дават Без да знаете, че след време и те ще вземат нещо щом даваш и ще вземаш. Те ще го вземат даже и слихвата. В какво седи еднообразието? Защо законът не може да изправи света? Туи състояние на ъгъла е обикновения закон, който не може да изправи света. Този бе, аз наричам ъгъл на любовта. По какво се различава този ъгъл? Ето как аз различавам нещата. В сегашния закон, законът на физическия свят, правото е само на страната на сил... силния, на страната на онзи, който има да взема, на кредитора. Следователно, законът не е на страната на онзи, който има да дава. Ще те затворят, ще те глубят и силният казва на слабия. Ще изпълниш. Ако не изпълниш, ще останеш в затвора. При тези правила няма никакъв ред, никакво право, никаква свобода. Това право е един механически закон. Законът на любовта се отличава с друго нещо. Той еднакво се застъпва и за праведните, и за унези, които има да вземат, и за унези, които има да дават. Но он си, който има да взема любовта, казва Колко имаш да вземаш? Имам да вземам 10 000 лева. Но първоначално 10 000 лева ли бяха? Не. Първоначално бяха 1000 лева, но той ги остави 10 години и те се намножиха. Ти не можеш ли да отстъпиш нещо? Не можеш ли да вземеш 1000 лева? А 9000 лева, които си турел от после от себе си, да оставиш на страна. Ти си да само 1000 лева, а другите 9000 лева са твоя измислица. После любовта се обръща към он си, който има да дава и го пита: Ти 1000 лева можеш ли да платиш? 1000 лева мога да платя, но 10 000 не мога. След това тя вика двамата и казва. Хайде, хванете се за ръката. Казвам по този начин света може да има равенство. И единият отстъпва и другият отстъпва. Някой казва, аз не мога да отстъпи. Ти се намираш въгъл А. За да отстъпиш ти, трябва да измениш своето положение и по линия А да дойдеш в другия дълбе. Да разшири своята светлина, да видиш какви ще бъдат последствията, като изпълниш волята Божия. Защото ти, като банкер, си изпратен от Бога в света да се примириш с хората, да създадеш приятелство с тях. И ако ти не можеш да използваш този случай, който Бог ти е дал, то във втория случай ще се намери точно в противоположния полюс. И ако вие мислите, че като ученици не можете да използвате положението, в което се намирате, то втори път, като дойдете, ще бъдете в по-мъчно положение, ще влезете в тесния ъгъла и положението ви ще бъде два пъти по-лошо, отколкото сега. Ако пък използвате сегашното си положение, бъдещето ви положение ще бъде два пъти по-добро от сега. Казвам, добри влияния има в природата. Унези, които не разбират законите на природата, често се движат по диагоналите на природата. Някой път диагоналното движение е износно за разумния човек. За унези, които не разбират законите на природата, движението по диагонали ще ги постави в много трудно положение. Обикновеният закон винаги води до периферията или по диагоналите. А законът на любовта води и по страните, и по диагоналите едновременно. Ти трябва да знаеш отде. В дадения случай трябва да минеш по страните или по диагоналите. Диагоналът за теб е една възможност да разрешиш най-мъчния въпрос. Това е живата геометрия. А в обикновената геометрия има доста мъчни задачи. Когато се строи една къща на известно пространство, архитектът геометрик си прави своите планове, чертае своите ъгли и той има възможност. Ако не знае тези закони, той ще направи едно стание, което не е хигиенично за живеене. По отношение на живата геометрия, всеки един от вас е архитект на своята къща. За вас. Други са градили, но въпреки това всеки от вас трябва да работи. Казвате, например, че всеки човек трябва да съгради своя характер. Ако той не може да съгради тялото си, не би могъл да съгради и своя характер. Ако той не може да събере на едно място две мисли, той не може да мисли. И ако едновременно той не може да примири в себе си две противоположни чувства, за да намери закона, по който може да ги примири, какъв човек е той? Ти можеш да примириш каквото иде. Някой човек те мрази. Занеси му 45 000 лева, занеси му подаръци и той веднъж ще те посрещне добре. Той веднага ще каже, а аз измених вече положението си. Дай на човека онова, от което той се нуждае и ти ще се примириш с него. Вземи му онова, от което той има нужда и ти ще си създадеш един неприятел. Така е в обикновения живот. Да разумните същества в света по някой път идват да разрешат неразрешените задачи. Когато някои хора не могат да се примирят, тогава изпратят някое разумно същество между тях. То се облича в плът и кръв и по този начин ги примирява. Сега, вие защо сте дошли в света? Някои от вас сте дошли само да примирите някого. Тази е вашата задача. Да намерите тия хора и да ги примирите. Тъй, защото в един живот ти си дошъл само за това, да примириш две свои чувства или две желания в себе си. Казваш, аз не мога да обичам хората. Най-първо ще се научиш да обичаш тези, които те обичат. Най-първо ще се научиш да обичаш тези, които те обичат два пъти повече, отколкото ти ги обичаш. Ако не можеш да намериш тези хора, които те обичат два пъти повече от тебе, ти ще бъдеш нещастен човек. Тази е задачата. Да намериш всички тези хора, които те обичат два пъти повече от теб. Дето и да са те в света. Трябва да се свърже с тя. Казвате. Господ ще ни свърже. Това е едно... Механическо разрешение на въпроса. Господ те подбужда отвътре да отидеш в Америка. Ти казваш. Ама много пари ще изхарча. Не, ще спечелиш. Ама в такива скъдни времена ходи ли се, много ще загубя. И започваш да философстваш. Ами ако параходът потъне някъде... Ако останеш тук, можеш да потънеш два пъти повече. Казвам, как може да се разбере живота сега? Той не е построен на една здрава основа. Постоянно трябва да се гради. Вие сега се спъвате, като казвате Аз зная. Много добре. И знание едно време имаше смисъл, но то днес не е достатъчно. Днес още има да се гради. Зданието, върху което живеете, още не е свършено. Ама, аз мисля, че имам характер. Добре. Но условията, при които сега живееш и за тия в следващата фаза, се изисква. Два пъти по-силен характер, отколкото сега имаш. Защо са силните характери? Много ще даваш и много пъти ще вземаш. Ти не можеш да опиташ живота, ако не вземеш много. Да обичаш един човек е хубаво, но много да те обичате е по-хубаво. Според вас кое е по-хубаво? Вие мислите, че е по-хубаво един да те обича. И до сега хората са търсили все един да ги обича. Кой от вас не е търсил един да го обича? Върху тази идея се съгражда дума. Намират се двама и се обичат. И върху тази философия се съгражда дума. Казвате. Друго яче не може да бъде. После пък се народят деца. Тогава какъв смисъл имат думите на Христа, който казва, които се сподобят с бъдещия век? Те нито се женят, нито за мъж отиват, нито пък едного обичат. Как ще разберете това? При сегашните условия това е вярно. И аз тълкувам закона. Ти търсиш едного, който те обичат два пъти повече и за него ще се ужениш. Между двама души, които ще съградят един дом, единят трябва да обича два пъти повече. И тогава в дома, горе-долу, може да има обич. Единя ще дава повече, а другия ще взема два пъти повече и ще дава два пъти по-малко. Затова казват. Мъжът трябва да бъде отворена ръка, а жената трябва да бъде стисната тисната ръка. Казвам. Аз трябва да начертая тази фугура и да помислите малко върху нея. Не се старайте да я разрешите. Задачите не трябва да се разрешават в техните крайни резултати. Някой иска да знае какъв ще бъде краят на неговия живот. Не търси края на своя живот. Никой не знае какъв ще бъде края. Какво разбирате под думата край на живота? Краят на живота на онзи, който ще страда, не може да се намери. Същият закон онзи, който е страдал, за бъдеще ще бъде щастлив. Щастливият, който мисли, че ще бъде още по-щастлив, той ще влезе в положението на нещастния. Защо? Защото е седял там, дето има голямо течение. Ти не трябва да заставаш на едно място, понеже ти си движение в света. Не се спира и върху някои установени идеи. Казвате. Той трябва да бъде установен човек. Знаете ли какво нещо за установените идеи? Хубаво е човек да бъде установен, но той трябва да бъде установен винаги, при каквото и положение да се намира. При студено или топло време, при богатство или при суромашия, при здраве или при болест. Човека трябва да има едно състояние, което никога не се мени. Той значи да има постоянен характер а другоя, че е установен характер, няма смисъл. Такъв установен характер е една лоша черта. Ще ви приведа следния пример. Едно дете ходило с баща си на молитвено събрание в една баптистка църква, дето хората се радвали, целували, прегръщали се помежду си, пели... На детето обърнало вниманието, че всички хора пеят, а бащата не пеяло. То казал, Татко, ти защо не пееш, когато всички хора пеят? Аз съм от оттвърдените, не искам вече да пея. Чуди се, детето не може да разбере състоянието на бащата. Един ден бащата впряга един малък кадриулет, взема детето си и с него отива на разходка. По едно време конят до кожата до едно място, спира се и повече не иска да върви. Бащата бие коня, но той не мърт. Детето казва, татко, конят се утвърди. Ние мислим, че като дойдем до едно състояние да не се движим, че сме се утвърдили. Какво ще се утвърди една щупена стомна? че всякога ще я намериш празна. Доколкото съм изследвал всичките утвърдени хора в света, когато съм ги потърсил, все са били празни стон. А у нези неутвърдените хора, като ги потърсиш, всякога ще има малко водата да се бълника. Разправяше ми един познат една своя опитност. Не зная вече какво да мисля за религиозните хора. Отивам при един православен, той ме поглежда и ми казва. Ти знаеш ли коя е причината за твоята щит Ти не си вършил волята Божия. Ти трябва да се покаяш. Отивам при един евангелист. Той ми чете стихове и ми казва, че трябва да се моля на Господа и той ще ми даде каквото искам. Казвам си, прави се тия хора, но защо не ми помогнат по някакъв начин? След това срещам един човек от света, който никакъв не е, нито православен, нито евангелист и ме пита. Защо си се замислил? Не зная да ти разправим ли? Разправи ми твоята работа. Хубаво, имам нужда от пари. Ходих при един вярваш, при втори, при трети, всички ми казват неща, които не мога да направя. Че какво ти разправят? Казват ми да съм вярвал в Бога. Тя е дълга и широка работа. Колко са ти нужни? Ето на, свърши си работата и после, като забъгатееш, тогава вярвай в Бога. А сега, като си загазил... Казвам, Този човек е на правата страна. Той е пълен израз на любовта. Религиозните хора пък са религиозни и по външен път. Той казва Едно време и аз бях като тебе, и аз ходих по тези работи, мъчих се, мъчих се и най-после казвам Докато имаш, давай! А като нямаш, няма какво да дадеш. Поне Господ няма какво да те съди. Такъв е Неговия закон. Той казва: Ако имам и не давам, Господ ще ме съди. Затова е разрешил въпроса. Докато имам, ще давам. А като нямам, нищо няма да давам. Сега, вие не вземайте, че този въпрос се отнася лично до вас, до вашия характер. Има една красива страна в живота, когато се говори безлично, без да засягаш някого. Защото не се интересувайте от злото на хората, кой колко е лош. Оставете той сам да си знае това. Нито пък се интересувайте от това колко е богат, колко е добър, колко е учен. В дадения случай интересувайте се от това, което той може да направи. Казвате. Да. Той не е такъв, какъвто трябва да бъде. Това е друг въпрос. Аз намирам една круша и казвам, не е хубава тази круша. Такава съм аз. Ама трябваше да намериш някой да стеяш ландиса. Такава съм сега, обикновенна круша. Да, тази философия вие трябва да си приложите и върху себе си. За всеки даден случай, бъдете благодарни от това, което имате или което знаете. Ама аз трябваше да знае повече. Какво щеше да направиш, ако знаеше нещо повече? Някой казва. Учителю, ако аз бих знаел толкова, колкото тебе чудеса бих направил... А той не знае, че ако би направил чудеса, щеше повече да плаща. Ако можеше да прави чудеса, той щеше да плаща и да изпадне в положението на онзи американски проповедник, който отишъл да прекара на курорт на едно място, както нашата Чанкория. Той намерил там една църква затворена и решил да направи шест и да проповядва на хората без пари. Отворили църквата и той започнал да проповядва, събрали се маса хора. Американците много обичат да им се признае направеното добро. Като тръгнал да си заминава, качил се на парахода поглежда да не дойде някой да му благодари и да каже «Ние сме много благодарни, ти беше много добър към нас». Той искал да получи една резолюция от онези, които са го слушали. По едно време гледа и чити, че клисарят и носи една книжка. Той се зарадва, помислил си, че му изпращат благодарствено писмо. Но останал изненадан, когато вижда, че му представят сметка за осветлението и за найема на църквата. Така съм Всички вие ще платите за осветлението на чудесата, а отгоре на това и за найема. Та, когато някой дойде при мен и иска да му направя едно чудо, аз го правя без -ням. Няма да го направя в зданието вътре. И после, като говоря, не ми трябват лампи, понеже знае, че и за тази работа трябва да платя. Като влезна вътре, казва, Може и без лампи. Веднъж ми извикаха на едно място да говоря и питам ги. Лампи имате ли? Може ли и без лампи? Аз при лампи не говоря. Как да не говориш при лампи? Не е лошо да направиш едно чудо. Не е лошо да услужиш на хората. Но има една вътрешна връзка. Ти трябва да разполагаш с невидимия свят. Трябва да разполагаш с известни сили. Ти ще разправяш на този човек за вътрешен живот, за здравето му, а при това този човек, този живот няма да го използва. С това ти ще увеличиш неговото нещастие. Та сега другата страна. Ще оставиш умният, който е направил едно чудо, той сам да си плати. Той трябва да е изпил чашата на страданието до дън. И тогава от невидимия свят ще кажат. На този човек може да му се каже, защото той може вече да се ползва от това. А и тъй безобразно да лекуваш не може. Аз гледам в Америка много лекари има, които лекуват без пари. Но даже и у които лекуват по магнетически начин трябва да платят. И наистина. Онези, които са лекували по този начин, след 5-6 години до 10 години най-много са крайно изтощени. Те започват да съжаляват, че безразборно са хъбили своите сили. Така съм. Трябва да се създаде едно разумно разбиране за живота. Всички вие се намирате в разни степени, в разни положения. Някой от вас имате големи капитали, но не знаете къде да ги вложите, какво да правите с тях. Някой път, за да поощриш, някого казваш. Направи добро. Но има друга една страна на живота. Ти не можеш да живееш добре, не можеш да правиш добро, ако не можеш да живееш за Бога. Ако ти живееш само в своята къща, без да излизаш навън, на чист въздух. Непременно ще изгубиш. Когато казваме, че трябва да живееш за Бога, разбирам, че трябва да живееш за цялото. Не на полето, дето има нечист въздух, но на планината, дето има чист въздух. Всеки един от вас трябва да се качи на високо място. Погрешката на всинца ви седи и в следното. От сутрин до вечер вие се занимавате само с хората. Този каква погрешка направил, он си каква погрешка направил. И това е хубаво, но трябва да плащаш. Ти живееш в нечиста къща. После във втора, в трета, пак нечисти. И като поживееш тези нечисти къщи, ще излезеш на един планински връх. Ще подишаш чист въздух и после... Пак ще влезеш в някоя къща. Тъй разбирам аз божественото. Като дойде някой при тебе, ти ще му кажеш Почакай малко. Такъв пример ние имаме с знаменития проповедник Спържен. Той бил проповедник в една от баптистските църкви. Дошъл при него един млад проповедник и казал на слугата на Спържен. Кажи на твоя господар, че един брат в Христа го чак. Спържен му предава картичката си, на която пише. Почакай малко, имам работа с господаря ви. Той е слугата, а Христос е господаря. Като дойде някой при вас, казва, много бързам. Ще му кажеш. Имам работа с Господаря ви. Какво бързаш? Накъде ще отиваш? Затова и аз ви казвам: Не се занимавайте с погрешките на хората. Те спъват, човек. Мисли за добрите хора, за този, който е създал света, за онези разумни души, които са завършили своето развитие. За тях мисли. Следователно, за добрите хора мисли, а за лошите не мисли, нито ги критикувай, ако искаш да бъдеш свободен. Само така можеш да бъдеш свободен. Щом мислиш за тях, щом ги критикуваш, ти се свързваш с тях. Затова това казва писанието: Не се свързвайте с света. Щом говориш за тези хора, ти вече си свързан с тя. Виждаш един министър или някой човек, който знае, заема един голям чин. Ти веднага казваш, да имам такава голяма заплата. Остави неговата заплата. Тя не е за тебе. Той си заслужава тази заплата. В дадения случай ти живей без заплата, за да разбереш защото ако ти имаш неговото състояние, ти не можеш да разбереш Божествения закон, който в дадения случай иска да те просвети. Защото богатия човек има много неща около себе си. И ти, който живееш без пет пари, ти си беден, но затова пък си свободен. Ти можеш да нямаш заядене, може да си гладен, но имаш чисто небе пред теб. Не разбирам гладуване, ти ще се храниш по-малко, но ще се храниш чист въздух и ще се лекуваш с него. Какво се заключава лекуването? Някой казва, гладуване има. Гладуването седи в това да дадеш на стомаха си по-малко храна. Ще се храни с въздух. Даже и най-напредналите същества ще ограничават стомаха си да не яде. Ще ограничават и дробовете си, но ще мислят и това е храна. Най-хубавата храна седи в най-хубавите мисли. Прития три начина. Първия начин малко да ядеш, вторият начин е дълбоко дишане, и третия начин е. Здравата права мисъл. Тя е здравословна. Вие още не знаете какво е мислене. Като речеш да мислиш право веднага всички дяволи ще дойдат около теб. Иван, Драган, Стоян, Петко, Учителят ти професорът ти, някой кон, някоя магаре. Като видиш този закон, веднага да знаеш да манипулираш, да туриш на този кон. Ако мислиш закон една божествена форма, каквато първоначално Бог му е създал. Като видиш един лош човек, ти веднага го ретушираш, да видиш как Бог го е създал първоначално и защо в последствие Той е станал такъв. Да никога не трябва да вижда злото, защото който Бог е създал света, той ще изправи хората. Не предстои на нас да изправим света, хората и хората, но на онзи, който го е създал. В дадения смисъл ние не носим отговорността за света. Дели и синът ще се оправи или не, то не е ваша работа. Който е създал света, той си има грижата за него. Казвате какво ще стане със света? Много грешни хора има. Не се безпокойте за света. Този свят ще се оправи. Защото в този свят, който виждаме, много грешни хора има. Но има и много праведни хора, които живеят и подреждат света. Ние гледаме снисходително към тях. Та сега, Опасността в синцеви е в това, че всички имате големи фирми, но като погледна фирмата казвам, нищо не мога да взема от тук. Аз ви съжалявам за това. Вие имате големи фирми, но не разполагате с капитал. Тук има един шоп, който на всеки 4-5 седмици ще дойде и ще ми разправя за жена си, за децата си, че на война е бил, че го ранили... И казва, няма ли да ми помогнеш нещо? Той все от пари се нуждае. Как е душа мене, не знае, но като си отива, се не може да си иде пеш, не може да върви пеш. Казва, не можеш ли да ми помогнеш да се кача на трена? Като го гледам, казвам си на себе си. Ако аз съм на негово място, как ще разреша този въпрос? Какво трябва да направя? Ако нищо не му дам, бе ще си отиде. Казвам. Навсинца ви липсват условия. Мнозина от вас трябва да се молите да преминете мъглите. Тази мъгла, която имате, да се порасее. Защото тя ви заблуждава. Защото как схващате? Казвате, нищо не разбирам. Той е магла. Ама така разбирам. Макла е това. Ама друго ячи не мога да постъпи. Макла е това. Ама тъй трябваше да постъпи. Макла е това. В дадения случай може да се постъпи само по един начин. Аз постъпих и понеже мислих, че той ще ме разбере, но виждам, че идеята ми е била крива. Той не иска да ме разбере. Не. Този човек е носил друго някое благо. Аз мислих по един начин, но се намерих в едно заблуждение. Казвам. Всеки един от вас трябва да пречисти своята мисъл най-първо. Бог не обича да се занимава с недъзите на хората. Какво трябва аз да разправям на Бога? Преди всичко той не се нуждае от моите сведения да му разправям кой е добър и кой е лош. Като отида при Бога всеки ден трябва да му благодаря за унези условия при които живея. Това е правата мисъл. А с противоречията нека света се занимава. Сега оставете древните неща. Спрете се върху големия сон. Той е фигурата. Това са материалистически състояния на човек. А и С. А, Б и Д. От първия чертеж са духовни състояния, които постоянно се сменят. Вие не можете да имате духовен живот, докато не сте живели един материалистически живот. Всякога духовният живот се сменя с материалистическия. Не мислете, че материализмът е нещо лошо. В материализма има сила, материя, която ако знаете да превърнете, ще се ползвате от нея. Духовният живот е приготовление за материалния. А материалният свят е един божествен склад, от който трябва да се черпи. И най-напредналите същества слизат в материята да вземат малко запас. Тъй, щото материалният свят е запас от енергия. Ако мислим, че материята е нещо, което може да ни повреди, ние се лъжим. Онова, което може да ни напокасти е друго нещо. На унези, които разбират материалния свят е божествено благо, а за онези, които не разбират, то е едно нещастие. Ти от материя се нуждаеш толкова, колкото можеш да носиш. Не туди и повече, отколкото ти трябва. Яш умерено, дишай умерено, работи умерено, Спи умерено. Умереността е първото правило в живота. Отче наш. Бесето от учителя държа на предобщи околотен класт на 20 декември 1933 г. София.